З нашими бабками хоча б до Шепетівки доїхати. А де ця Шепетівка? Щиро поцікавився я. Десь є. Знаю, що є. А де? Хрін його. А що там, запитав свиня. Де? Ну, в Шепетівці тій. Що там? Не знаю. Але знаю, туди ближче, ніж до вашого баму. І поїздів більше ходить. «Не треба нам у шепетівку», – категорично заявив я, раптово згадавши, що формально я можу претендувати на роль мозку всієї нашої компанії. «А до БАМу правда не добіжимо. Пропоную так, спробуємо прорватися у Крим. А там ми що забули? Там Юрку, море і фрукти». «Ще там купа народу різного відпочиває. Ніхто на нас уваги звертати не буде. Там тепло, ночувати можемо де завгодно. З грошима так само щось придумаємо. Хтось казав, що на курортах можна таким, як ми, десь підробити. Дрова шашличникам рубати, квитки, залежаки на пляжах продавати». Там сезон, і ніхто особливо не дивиться, хто йде, крутиться. Ну, як вам план? Грошей маловато, вперто гнув своє свиня. І документів нема. Бабки спробує в родичів перехопити. Ти їм здаватися будеш тоді нас точно, за яйця і назад додому. Та ні, гінка, думаю, свій пацан, коли чесно, я... Сам не був упевнений у своїх словах, але слова сказані, мені хотілося в них вірити. На платформі стояла лава, і ми присіли на неї, чекали наступну електричку мовчки. Так само мовчки доїхали до Києва, тепер уже без пригод. Годинник на київському вокзалі показував 6.10 вечора, я і не помітив, як у дорозі минув цілий день у Києві останній раз я був років два чи три тому, але враження не помінялися. Привокзальна митушня мені ніколи не подобалася і, здається, ніколи не сподобається. Просто з підземного переходу ми вийшли до туалетів. Поруч із ними красувався кольоровий плакат, з якого усім гостям столиці посміхалася дурнуватою посмішкою «Маупа» а зверху великими літерами було написано «Відвідайте Київський зоопарк». Я тоді не збирався ототожнювати себе з цією мавпою, та щось неприємно відгукнулося осередині, і я демонстративно відвернувся. Тепер треба згадати, як їхати далі – на метро це точно, станція, здається, Комсомольська. А звідти ще на трамваї, тільки ось у який бік, хто б сказав. До того ж, я не знав точної адреси, і це ще більше напрягало. Почекайте, тут я зайду. заєць кивнув на двері туалету і простягнув свині свій рюкзак. Я теж хочу, заявив той, і простягнув мені свою сумку. Почекаєш? Ні, без вас поїду, гризнувся я. Краєм ока уже помітив двох ментів, що прогулювалися вокзальною площею, і захотілося чимшвидше забратися звідси, га? Дивись. Заєць кинув рюкза камені під ноги, свиня почепив сумки мені на плече, і вони зникли за дверима сортиру. Звідки несло суміш. Сечі і хлорки. Не було іншого виходу, як перебазуватися під плакати з мавпою і чекати там. Думати ні, про що не хотілося, і мабуть через це ті кілька хвилин, що пацанів не було, тяглися для мене надзвичайно довго. Нарешті вони вийшли, чомусь дуже веселі. Підійшовши до мене, хитро переморгнулися... Ми таке бачили, почав свиня, що там цікавого можна побачити у Параші. Е, чувак, не скажи, дуже багато цікавого. Дядько з тютюркою своєю балакав, видав заєць, що, значить, балакав, не зрозумів я. А те й, значить, стоїть, значить, вивалив її, дивиться на неї і промовляє. Давай, давай, давай, давай. Ну, скажу вам, дуже цікаво скривився я. Хочеш піди подивися, запропонував свиня, він там і досі стоїть.